Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Onkel Quentin war zu einer wissenschaftlichen Konferenz in Amerika eingeladen worden. Da es zu teuer für die Familie war, ihn zu begleiten, hatte Tante Fanny beschlossen, mit den Kindern eine Woche separat zu verreisen. So fuhren sie alle zusammen ins schottische Hochland wo sie sich in einer gemütlichen kleinen Pension einrichteten, die direkt an einem See lag. Das Frühstück war reichlich und die Familie in bester Laune, als sie sich mit der Pensionswirtin, Mrs. Leary, über die Sehenswürdigkeiten unterhielten. Und das Bergwandern ist Kannst also nicht zu schwierig? Aber nein, Sie müssen ja nicht gleich auf den Ben Neville steigen. Das ist unser höchster Berg. Ah, ja. Fangen Sie Ihr Munro-Bagging etwas einfacher an. Munro-Bagging? Was ist denn das? Das ist ein schottischer Ausdruck dafür, dass man Berge sammelt. Mhm. Ein Munro ist ein Berg. Bagging bedeutet, dass man ihn in der Tasche, also bezwungen hat. Aha. So nennen oh, die Leute ist spannend, es, wenn man nacheinander verschiedene Berge besteigt. Oh, das klingt aber anstrengend. Da mache ich doch lieber eine Dampferfahrt auf Ihrem schönen See. Auch eine schöne Sache. Darf ich Ihnen noch eine Kanne Tee bringen? Oh ja, sehr gern. Dankeschön. Und... Wie ist es mit euch Kinder? Möchtet ihr noch Kakao haben, bevor ihr euch die Gegend anseht und euch endlose Legenden und Geschichten anhört? <lacht> Davon gibt es wohl viele im schottischen Hochland. Hm? Kann man wohl sagen. Die Leute hier lieben es, Geschichten zu erzählen. Gespenstergeschichten, Legenden über Monster und Ungeheuer. Oh. Sie werden alles mitbekommen. Oh, schön. Also, wie wäre es mit einem Nachschlag? Ja, bitte, Miss Leary. Und ähm, kann ich noch ein zweites Ei bekommen? Oh ja, ich auch bitte. Ja, selbstverständlich. Ich komme zuvor. <lacht> Danke. Guten Morgen, Miss Leary. Ich bringe Ihnen frische Eier. Was? Oh, oh ja, die Eier. Stellen Sie sie nur ab. Oh, ich trage sie Ihnen in die Küche. Wenn sie die Tür aufhalten. Das, das ist wirklich nicht nötig. Ich kann das. Ich hätte Ihnen gern die Tür auf. Hier, bitte. Danke sehr. Hier, auf den großen Tisch. Ja, ja. Danke schön. Ja, das wäre dann alles, Joy. Ähm, wollen Sie mich Ihren Feriengästen nicht vorstellen? Ich denke, Sie werden anderes zu tun haben, als hier zu stehen und zu schwatzen. Und ich bin auch beschäftigt mit dem Frühstück für meine Gäste. Das ist ja wirklich zu schade. Na, dann will ich mal wieder gehen. Wiedersehen! Den werden wir los. Sie mögen diesen Treuwo nicht besonders, was? Wie bitte? Nein, wieso? Wie kommst du darauf? Na, sie haben ihn ja ziemlich schnell rausgeschmissen. Zerbrich dir nicht deinen Kopf darüber, George. Setz dich wieder an den Tisch, ich bringe gleich die Eier. In Ordnung, Mrs. Leary. Geht mich auch wirklich nichts an. Geh frühstücken, mein Kind. Ja. Die seltsame kleine Auseinandersetzung war schnell vergessen. Denn an diesem Morgen hatte Fanny eine Fahrt mit einem Ausflugsdampfer über den See gebucht, an dem das kleine Dörfchen gelegen war. Außer den Freunden und Fanny nahmen noch andere Touristen an der Bootstour teil. Das Wetter. Ja. Guten Morgen alle zusammen! Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, wir haben sogar vierbeinigen Besuch. Ja, ich bin Conor Boyd, der Besitzer und Skipper dieses prächtigen Bootes. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer Tour über unseren schönen See. Wie lange wird sie dauern? Oh, so ungefähr 40 Minuten, Madame. Wir werden den See einmal umrunden, damit sie einen Eindruck von der Landschaft bekommen. Und besonders für unsere Kinder werden wir ein kleines Schleppnetz mitziehen. Und sehen, ob wir nicht ein paar Fische erwischen, die in unserem See leben. Die Fischer werden aber nicht sehr begeistert sein, wenn wir ihnen den Fang streitig machen. <lacht> Professionelle Fischer gibt es hier am See nicht mehr. Aha. Nur der alte Charlie fährt einmal die Woche raus und fischt ein paar Forellen, um sie zu räuchern. Aber wir können euch Kindern zeigen, wie Forellen und Lachse aussehen. Ja. Oder vielleicht holen wir etwas anderes Interessantes vom Grund herauf. Ich habe beim Angeln mal einen Schuh erwischt. <lacht> Na, mal sehen, was wir finden. Danke. Macht die Leine los. Leine ist los, Skipper. Gemächlich tuckerte das Ausflugsboot über den See während die Touristen die Landschaft betrachteten und Bilder knipsten. Dann drehten sie in der Mitte des Sees. Der Kapitän gab dem Schiffsjungen den Befehl, den Motor zu drosseln und das Netz einzuholen. Meine Damen und Herren, machen Sie bitte ein bisschen Platz für unser Netz. Wir wollen mal sehen, ob wir etwas gefangen haben. Das Netz hat sich an irgendwas verfangen. Stell die Winde sofort ab, Duncan. Jetzt haben wir am Haken. Ja, wahrscheinlich hat sich das Netz in der Schiffschraube verfangen. Ja, ja. Kannst du etwas erkennen, Duncan? Ich. Ich. glaube, ich, glaub, ich sehe da was. Was zum Henker ist das denn? Das sieht ja aus wie ein Kopf. Ein Kopf von, von irgendetwas. Ist das etwa ein Fisch? – Der Kopf kommt aus dem Wasser. – Ja. Yeah. – Da ist ein langer Hals dran. Das ist doch… Das ist kein Fisch. Das ist… – ah, Skipper! Das Netz ist gerissen! – Verflixte Kiste! Wie konnte das passieren, Duncan? Was die Schiffsschraube? Duncan! – Nein. Da war etwas im Wasser. Ein Kopf mit einem langen Hals. Ja. Wie bitte? Willst du mich auf den Arm nehmen? Nein, da war wirklich etwas. Wir alle haben einen seltsamen Kopf gesehen. Ein ganz flacher Kopf auf einem langen Hals. Ja. Fast wie eine, wie eine Schlange oder so. Ja, ja, ja. ja. War das ein? ein Wahrscheinlich sehr ein Verwandter vom Loch Ness. Hm? Ja. ein oh, das kann das das ja. Doch nicht sein. Meine Damen und Herren. Es gibt wirklich keinen Grund zur Besorgnis, das versichere ich Ihnen. Aber da unser Netz gerissen ist, können wir leider unsere Bekanntschaft mit der lokalen Fischwelt vergessen. Wir werden deshalb zum Ufer zurückkehren. Die, die Sache kommt mir aber schon ein bisschen komisch vor. Das müssen wir unbedingt untersuchen. Das hatte ich befürchtet. Fünf Freunden ließ dieses Rätsel auch nach Ende der Bootstour keine Ruhe. Als sie wieder an Land waren, ging Tante Fanny weg, um sich einen Vortrag über das Bergwandern anzuhören. Die Kinder beschlossen, sich im kleinen Krämerladen des Ortes ein Eis zu kaufen, denn inzwischen war es recht warm geworden. Als sie aus dem Laden kamen, trafen sie Mrs. Leary, die gerade einige Einkäufe machen wollte. Oh, hallo! Schon zurück von eurem Ausflug? Ja, es war etwas kürzer als geplant, weil das Netz gerissen oh. ist. Und wir haben einen seltsamen Kopf gesehen. Oh, da hat wohl das Ungeheuer zugebissen, was? Sie meinen, das Ungeheuer gibt es wirklich? Man erzählt sich schon seit Urzeiten, dass er etwas im See haust. Hallo, Mrs. Leary. Hallo, Grant. Willst du für deinen Großvater einkaufen? <lacht> ja, ich habe ja sonst nicht viel zu tun. Was hast du da? Ein Schweißbrenner? Ja, den hatte ich bestellt für Großvater. Er muss sein Boot reparieren. Aha, ist sein Boot nicht aus Holz? Ja, klar. Er hat aber. Einige Streben sind aus Metall. Aha, hast du schon gehört, dass das Monster heute wieder gesehen worden ist? Heute? Aber ist doch nicht möglich. Sie wollen uns wohl auch erzählen, dass es im See ein Ungeheuer gibt, was? Wie? Ja, klar. Erzählt man sich doch hier in der Gegend. Da kommt Marty. Ich habe mich schon gefragt, wann sie kommt. Wer ist Marty? Marty Pembroke ist eine Legende hier in der Gegend. Sie kommt seit Jahren mit ihrem Bus durch die Gegend, macht Musik und sammelt Geschichten, mit denen sie dann bei den Highland Games auftritt. Was bedeutet Highland Games? Oh, die Hochlandspiele sind hier jedes Jahr ein großes sportliches Ereignis. – Hallo zusammen! – Hallo, Marty! Schön, dass du mal wieder hier bist. – Aber sie ist ja noch so jung. Ich denke, sie ist eine Legende. – Das stimmt auch. Seit wann sammelst du jetzt Lieder und Geschichten, Marty? – Oh, puh, gesammelt habe ich schon, seit ich schreiben kann. Aber unterwegs bin ich seit ungefähr zehn Jahren. Hab mit 14 angefangen. Wow. Immer in den Schulferien. Mhm. Damals hatte ich einen alten Motorroller. <lacht> und, wer seid ihr? Gäste von Mrs. Leary nehme ich an. Mhm. Genau, ich bin George. Und das sind meine Freunde Julian, Dick und Elle. Hallo. Hallo, hi. Tag. Und das ist mein Hund Timmy. Freut mich. Hallo, Timmy. Ähm, wenn Sie Geschichten sammeln, dann äh, haben wir eine gute für Sie. Aha, wirklich? Ah, und das Sie könnt ihr euch sparen, übrigens. Ja, wirklich. Wie wäre es mit einer Geschichte über das Seeungeheuer hier? Aha, das Ungeheuer. Welche Geschichte habt ihr gehört? Hat es im Mondschein getanzt? Kinder entführt? Du kennst wohl schon viele Geschichten darüber. Jede Menge. Natürlich gibt es auch jede Menge über Elfen und Kobolde, aber die Monstergeschichten sind mir am liebsten. Mhm. Ich möchte gerne ein kleines Buch mit diesen Geschichten herausgeben. Ehrlich? Dann kommt unsere Geschichte ja genau richtig. Wir haben das ungeheuer nämlich gesehen. Aha, wirklich? Gestern Nacht im Mondschein? Du brauchst gar nicht so zu lachen. Wir haben es gerade vorhin im hellen Tagslicht gesehen. Und zwar vom Boot aus. Ach, vorhin erst? Das kann ich ja kaum glauben. Es wird wahrscheinlich ein großer Al gewesen sein, der den Kindern wie ein Schlangenhals vorkam. Woher wissen Sie, dass wir einen Schlangenhals gesehen haben? Stimmt. Davon haben wir nichts erzählt. Nein, nee, nee, nee, nee, nee, Ich habe es einfach angenommen. Was, ja? Das ist doch das, was die meisten Leute vom Ungeheuer erzählen. Äh, hm? So wie Wisst ihr? Also, mich müsst ihr jetzt entschuldigen. Ich muss jetzt zurück und mich um meine Gäste kümmern. Marty, du wohnst doch wieder bei mir, oder? Wenn Sie noch ein Zimmer für mich frei haben, Mrs. Leary? Natürlich, Marty. Bis später, Kinder. Ja, tschüss. Bis bald, Miss Leary. Wiedersehen. Ich sage euch was. Warum sammelt ihr nicht alle Informationen, die ihr über das Monster kriegen könnt, und berichtet mir alles darüber? Dann schreibe ich es in mein Buch und nenne euch als meine Quelle. Ja. Also jetzt setz ihnen doch keine solchen Flausen in den Kopf, Marty. Ach. Das Monster gibt es nicht und das weißt du auch. Aber die Geschichten gibt es und das ist alles, was mich interessiert. Wir helfen Ihnen gerne, Geschichten zu sammeln, Marty. Wir fangen gleich an. Oh ja. Hm? Begannen die fünf Freunde, sich umzuhören. Von den Leuten im Dorf bekamen sie widersprüchliche Aussagen. Manche hielten die Geschichten über das Ungeheuer für wahr. Manche nahmen es als alte Geschichte hin und einige hielten es für blanken Unsinn. Eine willkommene Gelegenheit, die anderen Touristen zu befragen, ergab sich bei einer Veranstaltung auf dem Dorfplatz, den die Gemeinde organisiert hatte, um den Fremdenverkehr zu fördern. Also Leute, lasst uns mal anfangen, Ruhm zu fragen. Einverstanden. Oh, da vorne sehe ich eine Frau, die mit uns auf dem Boot war. Äh, entschuldigen Sie, Madam? Ja, bitte? Sie waren doch neulich auf dem Ausflugsdampfer, nicht wahr? Als wir dieses komische Ding gesehen haben. Haha, <lacht> das Ungeheuer, was? Mhm. Inzwischen reden ja schon viele Leute davon. Und was glauben Sie, was es war? Wahrscheinlich ein großer Fisch. Oder eine optische Täuschung. Mhm. Und was war mit dem Geräusch? Haben Sie das nicht gehört? Ja. Der Skipper sagte, das wäre die Schiffsschraube gewesen, die sich am Netz verhakt hat. Oder die leerlaufende Winde. Was höre ich da? Das Monster ist gesehen worden. Was hast du denn? Glauben Sie, etwa an das Monster im See? Ich würde es jedenfalls nicht ausschließen. Der See ist tief. Wer weiß, was sich da unten tummelt. Aber. Aber Monster gibt's doch nicht wirklich. Ich sage nur, dass die Leute schon immer behaupten, dass es das Monster gibt. An eurer Stelle würde ich mich vom See fern. Du liebe Zeit, Sie verursachen mir direkt eine Gänsehaut. Mir auch. Sie glauben uns also, dass wir irgendwas Seltsames im See gesehen haben? Natürlich glaube ich es. Und ich weiß auch, warum der Skipper es nicht wahrhaben will. Er befürchtet, dass keine Touristen mehr auf sein Boot kommen. Wer weiß, was so ein Monster mit einem Boot anstellen kann. Also... Folgt meinem Rat. Und meidet den See. Nein, den wird Marti ihre Freude haben. Ja, den sollte sie interviewen. Hm. Ich hoffe nur, dass er nicht recht hat. <lacht> das war dein Stichwort, Julian. Äh, wie bitte? Du musst jetzt sagen, dass es für alles... Eine ganz eine vernünftige Erklärung. Ja, <lacht> ja. Genau, ja, Also Leute, eine seltsame Erscheinung, viele aufregende Leute und jemand, der uns unbedingt vom See fernhalten will... Was sagt uns das? Dass die fünf Freunde mal wieder ein Rätsel zu lösen haben. Ganz meine Meinung. Morgen beobachten wir gründlich den See. Jetzt erst recht. nicht genau, was sie erwartet hatten. Aber am See war absolut nichts Ungewöhnliches zu sehen. Nur der Ausflugsdampfer zog gemächlich seine Kreise. An diesem Tag war er voller als am Tag zuvor. Offenbar ließen sich die Touristen von den Monstergeschichten nicht verschrecken. Im Gegenteil. Na, wollen wir unser Leben riskieren und mal hm. in den See springen? Ich bestimmt nicht. Ich will nicht im Magen eines Monsters landen. Ja, und ich will nicht einem Herzstillstand zum Opfer fallen. Hast du schon mal deinen großen See eingetaucht? Nee, wieso? Weil das Wasser als kalt ist, deshalb. Der See ist ziemlich tief, der wird auch im Sommer nicht richtig warm. Vom herumschwimmenden Ungeheuer ganz zu schweigen. Die Touristen auf dem Ausflugsboot scheinen nicht besonders besorgt zu sein. Tja, dem Geschäft schadet es anscheinend nicht, dass das Monster gesehen worden ist. Hm. Meint ihr meint ihr, dass der Skipper da was gedreht hat? Was gedreht? Du meinst, er hat das Monster in Szene gesetzt? Das Wäre doch möglich, oder? Überleg mal. Er hat das Schleppnetz nicht an Bord gehabt, als wir eingestiegen sind. Und das hing schon außenbords. Er könnte also irgendwas darin versteckt haben, das dann auftauchte, als Duncan die Winde anwarf, um das Netz einzuholen. Und wie hat er dann dafür gesorgt, dass das Ding wieder im See verschwindet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sein Boot heute rappelvoll. Während wir gestern nur ungefähr ein Dutzend Leute waren. Vielleicht sollten wir uns das Boot und das Schleppnetz mal genauer ansehen. Mhm, ja. Gute Idee. Ähm, seht mal, das Boot kommt gerade vom Anleger zurück. Wir können ja den Skipper fragen, ob wir uns mal umsehen dürfen. Ja. ja, und was ist, wenn er Nein sagt? Dann wissen wir jedenfalls, dass er etwas zu verbergen hat. Okay, äh, lasst uns losziehen. Aha. Als die Kinder beim Anleger des kleinen Ausflugsbootes ankamen, war niemand mehr dort. Anscheinend waren Duncan und Mr. Boy zum Mittagessen gegangen. Einen Moment zögerten die Freunde. Doch dann betraten sie das Ausflugsboot. Ach so. Also, hier ist die Winde. Hm, mal sehen, ob die sich richtig dreht oder ob sie manipuliert wurde. Hm. Und? Mist. Oh, dafür braucht man einen Schlüssel. Tja, dann können wir also nicht feststellen, ob die Winde einwandfrei funktioniert, ja, oder? Aber hm. sie haben das Netz eingeholt. Es ist anscheinend ziemlich rasch repariert worden. Und seht mal, da sind zwei Flickstellen. Ja. Was ist denn, Timmy? Da. Seht ihr das? Am unteren Ende vom Netz. Da glitzert ja, irgendwas. Boah. ist das nur eine Schuppe von einem Fisch oder was? Leute, da kommt jemand. Doch nicht etwa Mr. Boyd. Nein, ich glaube, es ist dieser Typ, vor dem sich Mrs. Leary gefürchtet hat. Und der andere, den wir neulich vor dem Laden getroffen haben. Die kommen hierher. Los, versteckt euch. Es ist bestimmt nicht so gut, wenn die sehen, dass wir uns hier ganz alleine aufhalten. Genau, nachher glauben die noch, wir wollen irgendwas klauen. Los, verstecken wir uns in der kleinen Kajüte da. Ja, Die geht's. Du spielst doch. Und wenn das Ding weg ist, muss es noch lange nicht hier sein. Vielleicht ist es ins Wasser gefallen. Das Risiko will ich nicht eingehen. Ich werde das Netz untersuchen. Wenn du so blöd bist und sorglos wirst, ist das doch deine Sache. Aha. Aha, was? Sieh dir das an? Da ist es ja. Es hat sich im Netz verfangen. Genau und? Ich habe deine Sorglosigkeit damit mir nicht satt, treu. Warum erzählst du auch noch solche Monstergeschichten? Ich dachte, das hält die Leute vom See fern. Ganz toll. Und jetzt sind mehr Leute am See interessiert als vorher. Mann, das war doch absehbar. Wenn es heißt, das Monster ist hier gesehen worden, dann wollen die Leute alle gucken, ob sie es nicht auch zu Gesicht bekommen. Das ist doch simple Psychologie. Ich bin Ingenieur, kein Psychologe, okay. Ich bin auch Ingenieur, aber im Gegensatz zu dir kein Trottel. Ach, ich bin ein Trottel. Und wer hatte die ganze Idee? Am Anfang warst du doch auch begeistert von der Idee. Oh, was war das? Aber da hinten kommen Connor und Duncan. Wir sollten schleunigst so nie verschwinden. Was war das denn eben? Ich weiß nicht. Aber die beiden haben etwas gesucht und gefunden. Bestimmt war es das Teil, das vorhin im Netz so geglitzert hat. Ich brauche erstmal frische Luft. Raus hm. hier. Hm. Da hinten kommt Mr. Boyd, der Skipper. Was machen wir denn jetzt? Was sagen wir ihm, wenn er fragt, was wir hier suchen? Naja, die Wahrheit. Dass wir uns die Winde und das Netz ansehen wollten. Und an seiner Reaktion werden wir ja sehen, ob er ein schlechtes Gewissen hat. Ach, meinetwegen. Zum Weglaufen ist es jetzt sowieso zu spät. Hallo, Kinder. Was macht ihr denn hier? <lacht> Hallo. Hallo. Also, ehrlich gesagt... Wir wollten uns die Winde und das Netz mal ansehen. Das Netz ist inzwischen geflickt, wie ihr seht. Und die Winde ist in Ordnung. Ähm, äh, könnten Sie die mal anwerfen, bitte? <lacht> ihr seid ja richtige kleine <lacht> Detektive, was? Ja. Na, meinetwegen. Ich muss für die nächste Tour sowieso das Netz ins Wasser lassen. So. so. Und da Danke noch nicht aus der Mittagspause zurück ist, könnt ihr mir helfen, das Netz ins Wasser zu lassen. Ja, klar. Natürlich. Das war's. Na, zufrieden? Ja, sehr sogar. Was glauben Sie, hatte sich in dem Netz verfangen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Hab's ja nicht gut gesehen. Aber ein Ungeheuer, wie Duncan sagt, <lacht> das war's bestimmt nicht. Äh, sagen Sie, kennen Sie zwei junge Männer namens Troy und Grant? Sicher. Ja? Troy Donovan und äh, Grant Schier. Mhm. Die sind hier aufgewachsen. Haben dann beide eine Ausbildung zum Ingenieur gemacht. Seit ein paar mhm. Wochen sind sie wieder hier. Da sind wohl arbeitslos. Mhm. Und was tun die beiden hier? Keine Ahnung. Warum interessiert euch das? Troy's so. Vater ist der Direktor unserer Bank, vielleicht jobbt er da ein bisschen. Grant hilft seinem Großvater Charlie beim oh. Fisch Ach, äh, und im Laden von Mrs. Wilbert helfen die beiden auch manchmal aus. Glauben Sie eigentlich, dass die Monstergeschichte nützt oder schadet? Hm. Ich hätte gedacht, dass sie die Leute eher abschreckt, aber heute war mein Boot so voll wie selten. Also sind die Leute wohl eher neugierig. Drüben am Loch Ness leben sie ja auch ganz gut mit diesem Unsinn. Danke für die Auskunft. Wir gehen dann jetzt mal. Na, viel Spaß noch in euren Ferien. Ja, und dann bis dann. So, sehr nette Information. Nun hatten die Freunde viel nachzudenken. Noch immer wussten sie nicht genau, was es mit dem Ungeheuer auf sich hatte. Mr. Boyd hatte sich unverdächtig verhalten, auch wenn er von der Geschichte profitierte. Doch solange das Monster nicht wieder auftauchte, war das Rätsel nicht zu lösen. Die Kinder beschlossen deshalb, am späten Abend noch einmal zum See zu gehen und dort notfalls eine Nachtwache abzuhalten. Bin ich bin froh, dass Mutter von ihrer Wanderung so erledigt war, dass sie früh ins Bett gegangen ist. Ja, wer weiß, wann wir uns sonst hätten davon schleichen können. Na ja, richtig dunkel ist es doch sowieso nicht, oder? Ja. Der Mond geht gerade auf. Seht ihr? Das wird eine Vollmondnacht. Da können wir wenigstens was sehen, obwohl ich nicht weiß, was ihr sehen wollt. Schließlich ist das Ungeheuer das letzte Mal am helllichten Tag aufgetaucht. Was glaubt ihr? Haben Troy und Grant etwas damit zu tun? Sie verbergen etwas. So viel steht fest. Ja. Was haben Sie wohl auf dem Boot gefunden? Hm. Etwas, das Ihnen gehört und sich im Netz verfangen hat. Klingt verdächtig, oder? Was ist denn, Jimmy? Hey. Hört ihr das? Ja, was denn? Es hört sich an wie Donnerkohle. Hört, ist ganz klar. Da hinten, sieht ihr? ist wieder dieser Halt. Julian, schnell. Ja, ja. Hol die Kamera raus. Wir müssen ein paar Bilder machen. Ja, ja schon Ding. gut. Ich es ist zu so dunkel. Hoffentlich sehen wir was auf den Bildern. Seht ihr das? Das Ding springt auf die andere Seite. Das siehst du. Wir müssen ihm folgen. Das hat doch keinen Sinn. Wir haben keine Fahrräder und zu Fuß ist das viel zu weit. Du hast recht. Wir werden ja erst in ein paar Stunden da. Eben. Morgen bitten wir Marty, uns dorthin zu fahren. Ja, gute Idee. Und jetzt sollten wir zurück in die Pension. Heute Nacht kommt das Ding bestimmt nicht mehr wieder. Nee. Nee. Nee. Okay, noch Als die Freunde am Morgen in das Frühstückszimmer kamen, saß Marti schon in einem Sessel und trank ihren Milchkaffee. Mm. Morgen, Kinder! Guten, Guten, Morgen. Morgen. Guten Morgen! Guten Morgen! setzt euch doch! Ja. Ist eure Mutter noch nicht auf? Nein, sie hat gestern eine lange Wanderung gemacht und schlief vor heute Morgen ein bisschen länger. Und? Habt ihr Neuigkeiten vom Monster? Wir haben etwas Besseres. Wir haben Fotos. Wie bitte? Ja. Was habt ihr? Ja, wir waren gestern Abend am See und haben das Monster wieder gesehen. Und dieses Mal hatten wir eine Kamera dabei. Sehen Sie? Hier. Ihr macht wohl Witze. Nein, wir werden den Film nachher gleich zum Entwickeln bringen. Oh, oh Mrs. Leary, wir helfen Ihnen. Das tut mir so leid. Wie ungeschickt von mir. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ist die Kamera etwa kaputt? Moment. Oh um, die Kamera ist nicht kaputt. Aber der Film. Oh die Kamera ist aufgesprungen und hat den Film vernichtet. Die Bilder vom Monster, die können wir wohl vergessen. Verdammtisch. Schande. Oh. Das ist ja wirklich zu ärgerlich. Ich zahle euch natürlich gern ja. den Schaden. Der Film an sich ist nicht viel wert, aber die Bilder, Es wären vielleicht Beweisbilder gewesen. Beweisbilder, wofür? Ja. Dafür, dass das Ungeheuer echt ist. Oder auch nicht. Martin, ja. wir wollten dich fragen, ob du uns zum anderen Ufer des Sees fahren könntest. Es ist ein bisschen weit, um zu Fuß hinzugehen. Ach, was wollt ihr denn dort? Hier ist es viel schöner. Und wolltet ihr nicht mit Fanny eine Wanderung machen? Tante Fanny muss sich erstmal von ihrer gestrigen Wanderung Ach. erholen. Ich, ich fahre euch gern. Was wollt ihr denn da drüben? Wir haben das Ungeheuer oder was immer es ist, gestern Nacht auf das andere Ufer zu schwimmen sehen. Ach. Ja, genau. Wir wollten uns dort jetzt einfach mal umsehen. Eine Monsterjagd. Ich bin dabei. Ich weiß nicht, ob Fanny damit einverstanden wäre. Mutter ist daran gewöhnt, dass wir unsere eigenen Wege gehen. Mhm. Könnten wir bitte jetzt unsere Frühstückseier bekommen? Na gut. Was ist denn in die gefahren? Ja, keine Ahnung. Aber anscheinend will sie nicht, dass wir zum anderen Ufer fahren. Ja, es wird ja immer merkwürdiger. Hier scheint jeder etwas zu verbergen zu haben. Ich bekomme allmählich den Eindruck, dass es hier um mehr als eine Folklore-Geschichte geht. Den Eindruck haben wir schon länger. Okay. Im Frühstück stiegen die Kinder mit Marti in ihren kleinen VW-Bus und fuhren zum anderen Ende des Sees hinüber. Hier schien alles friedlich zu sein. Der Wald rauschte in einer leichten Brise, sonst war nichts weiter zu hören als das Plätschern des Wassers. Na, Timmy findet die Gegend anscheinend völlig unverdächtig. Hm, was glaubt ihr denn, was wir hier finden? Keine Ahnung. Irgendeine Spur, die uns weiterhilft. Alles sieht friedlich aus. Kein Monster in Sicht. Das war ja auch nicht zu erwarten. <lacht> Hört sich an, als hätte Timmy was gefunden. Timmy, wo bist du denn? Timmy! Da hinten. Er steht vor einer Felswand am Wasser. Kommt. Timmy? Timmy! Hier ist ein … ein Vorhang … ein Vorhang aus Segeltuch und Blättern. Oh, dahinter ist eine Höhle oh, … Das gibt oh, es doch was gar nicht. Ist das oh. Timmy! Seht euch mal diese Spuren an! Was ist das? Äh, äh, sind das Schleifspuren? Hm, sieht so aus als, …… als wäre ein schwerer Gegenstand Richtung See geschleift worden. Ein Boot vielleicht. Ja, könnte sein. Timmy, hast du noch was gefunden? Hey Leute, seht mal hier! Was, denn? was, was habt ihr da gefunden, George? Das was ist das hier? Ein paar Münzen? Seht mal, eine alte Jacke. Mhm. Die ist nass und fast aufgelöst, als hätte sie lange im Wasser gelegen. Eine Lederjacke mit Schafel gefüttert. Zeig ja. mal! Es ja. sieht aus wie eine alte Fliegerjacke. Ihr ja, Großvater hatte so eine. Und das hier, das sieht so aus wie ein St Stück von einem alten Propeller oder so. Ich frage mich, was hier vorgeht. Was sind das für Teile? Und, ja. und was hat es mit dem Boot auf sich, das hier rausgeschleift wurde? Falls es ein Boot war. Oh, oh. Timmy? Oh. Timmy, was ist das Monsterkampf? Was für so oh Teile? Keine Ahnung, um es nicht auszuhalten. Lass uns von hier verschwinden. Ja. Die Idee. Ja. Ich verzeh dir. Von nichts raus hier. <lacht> In blinder Panik flüchteten die fünf Freunde mit Marty vor dem unerträglichen Geräusch aus der Höhle bis zu ihrem Wagen und fuhren davon. Erst als sie einige hundert Meter entfernt waren, hielt Marty an. Okay, Leute. Was kann das gewesen sein? Keine Ahnung, aber ich bin selten so in Panik geraten. Mhm. Also dieser Lärm und diese Lautstärke. Ich dachte echt, mein Trommelfell platzt gleich. Ja. ja. Es war ein Kreischen. Bestimmt war das das Monster, das in seine Höhle zurückkehrt. Hm. Oder jemand will uns das glauben machen. Wir müssen in die Höhle zurück. Bist du oh. verrückt? Das kommt nicht in Frage. Also ohne irgendeine Art von Waffe gehe ich da nicht wieder hin. Hm. Und wenn es nur ein Brett ist, irgendwas müssen wir uns besorgen. Das ist doch Quatsch. Willst du dem Monster etwa ein Brett vor, die Schnauze hauen? Ja. Waffen schaffen mehr Probleme, als sie lösen. Also vergiss es. Okay. Aber vielleicht brauchen wir noch ein paar Informationen, zum Beispiel über die Münzen, die ich gefunden habe. Mhm. Ähm, die sehen schon ganz schön alt aus. Seht ihr hier? Mhm. Mhm. Münzen. Ah, Mrs. Wilbert, die den kleinen Krämerladen besitzt, sammelt Münzen. Vielleicht weiß die was darüber. Mhm. Na, worauf warten wir dann noch? Auf dem Weg zurück ins Dorf hielt Marty an einer Gaststätte an und lud die Freunde zu einem Eis ein, damit sich ihre Nerven beruhigen konnten. Als sie schließlich gegen Mittag am kleinen Krämerladen des Dorfes ankamen, hieß Mrs. Wilbert sie freundlich willkommen. Oh. Hallo zusammen! Wollt ihr so kurz vor dem Mittagessen noch ein Eis haben? Nein, danke, jetzt nicht. Wir hatten gerade ein Eis. Mrs. Wilbert, wir würden gern Ihre Meinung zu einigen Münzen hören. Oh, Münzen. Das ist ja interessant. Mhm. Mm ähm, hier, könnten Sie da mal einen Blick drauf werfen? Oh, das sind ja Vorkriegsmünzen. Vorkriegsmünzen? Ja. Die wurden in England vor dem Zweiten Weltkrieg geprägt. Davon gibt ja. es nicht mehr viele. Wo habt ihr die denn her? Vom Großvater geschenkt bekommen? Nein, wir, äh, wir haben sie gefunden. Ja. In einer Höhle im Wald drüben auf der anderen Seite des Sees. Ja, wir haben außerdem eine alte Fliegerjacke und ein Stück von einem alten Propeller entdeckt. Ein Propeller? Ja. Richtig, ja. Warte mal, da war doch mal was. Äh, uh, Mrs. Wilbert? Äh, uh, bin gleich wieder da. Lauft nicht weg. Sag mal, was ist denn schon wieder, Timmy? Wie soll ich das denn Hört mal. Da hinten im Lagerraum. Ich höre eine Stimme. los, ja, oh, kommt mit. Ja. Psst. Sie haben ja schon Fotos gemacht. Was für Fotos? Na, Fotos von eurem komischen Dings. Ach. Geworfen. Der Film ist hinüber. <lacht> Gut gemacht, Miss Leary. Vielleicht wird Ihnen die Bank meines Vaters doch nicht den Kredit kündigen. Das, das geht auch nicht. Meine Pension ist doch alles, was ich habe. Dann spielen Sie schön weiter mit. Wir sind fast fertig mit unserer Kredit. Wo seid ihr? Hier sind wir. Wir kommen schon. Wo habt ihr gesteckt? Ähm, ach, mein, Hund, mein Hund hatte sich im Lagerraum verirrt. Ich wollte nicht, dass er irgendwas anleckt oder so, wissen Sie. Ach so. Na, Treu hätte schon aufgepasst. Er ist gerade dabei, durch die Hintertüre Vorräte in den Lagerraum zu bringen. Ich habe alte Zeitungsausschnitte gesucht und sie gefunden. Seht mal her! Das ist ja uralt. Hier steht's. Von 1945. Oh. Ein Flugzeug ist abgestürzt mit dem Sold für eine ganze Kompanie. lass mal sehen. Ja. Ähm, im nordöstlichen Hochland abgestürzt. Mhm. Letzter, letzter Funkspruch. Keine, keine Spur des Flugzeugs. Hm. Mein Bruder hat damals die Suche koordiniert, aber das Flugzeug ist nie gefunden worden. Ah. Es ist vermutlich in einem der hiesigen Seen gestürzt. Ähm, dürfen wir uns die Zeitungsausschnitte ausleihen? Aber ja, ihr könnt sie behalten. Ich habe noch eine Menge von dem alten Zeugs, das auf dem Boden vor sich hingammelt, seit mein Bruder im letzten Jahr gestorben ist. Ich brauche es wirklich nicht mehr. Kennt sonst noch jemand diese Zeitungsausschnitte? Nur treu. Mhm. Hm. Er war der Patensohn meines Bruders. Jetzt hilft er mir ein bisschen im Laden, der gute Junge. Danke, Mrs. Wilbert. Ja, gern geschehen. Ja. Okay, okay. Tschüss. Tschüss, Mrs. Wilbert. Allmählich ergab sich für die Kinder ein Bild. Etwas ging in der Höhle am gegenüberliegenden Ufer vor. Es hatte etwas mit dem abgestürzten Flugzeug zu tun und gleichzeitig mit dem Seeungeheuer. Doch welche Rolle spielten Troy und Grant in diesem Spiel? Was versuchten sie zu verbergen? Und warum erpresste Troy Mrs. Leary, die freundliche Wirtin ihrer Pension? Um die Antworten zu finden, blieb den Freunden nichts anderes übrig. Sie mussten ihren ganzen Mut zusammennehmen und am Abend noch einmal zur Höhle im Wald am See zurückkehren. Marty fuhr mit Julian, George und Timmy zur Höhle, während Dick und M. die beiden verdächtigen jungen Männer im Auge mhm. behalten sollten. Also pass auf, wir bewegen uns jetzt leise zur Höhle. Und sehen uns dort um, aber leise und vorsichtig. Habt ihr eure Taschenlampen? Ja, warte. Ja, Versteht sich. Ja. Auch leise sein, Timmy. Wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Also los. Da vorne ist die Höhle. Alles ruhig. Ich sehe auch kein Licht. Ich auch nicht. Lass uns trotzdem vorsichtig sein. Okay. Was oh. um Alles in der Welt ist das denn? Vor ihnen in der Höhle lag etwas, das sie nie vorher gesehen hatten. Es sah aus wie eine Mischung aus Schlitten und Luftkissenboot. Am unteren Ende waren Pressluftflaschen angebracht. In der Mitte befand sich eine Art Korb. »Und an den Enden Handstücke zum Anfassen. Am oberen Ende aber steckte etwas, das sie schon einmal gesehen hatten. Ein langes Stück glänzendes Metall, gebogen wie ein Hals, das in einem kleinen, flachen Kopfstück endete. Ungläubig traten Julian, George und Martin näher und betrachteten das Gefährt.« oh, »Also das ist etwas, worüber man wirklich eine Geschichte schreiben müsste.« Was um alles in der Welt kann denn das sein? So eine Art primitives Tauchboot. Tauchboot? Wofür denn das? Um das Flugzeugwrack zu heben. Mhm. Oder jedenfalls auszuplündern. Das glaube ich auch. Troy und Grant haben das Wrack gefunden, irgendwo hier im See. Mhm. Und jetzt tauchen sie nach dem, was in dem Wrack steckt. Vielleicht sind es nur Münzen, vielleicht aber auch mehr. Ja. Ich verstehe immer noch nicht. Wozu brauchen Sie dann dieses Monstrum? Ich, ich glaube, das, was Sie hochholen, ist zu schwer, um es zu zweit zu heben. Mhm. Und, und wenn es in großer Tiefe liegt, können die beiden sich dort nicht sehr lange aufhalten. Aber ah, wenn Sie dieses gut. Ding mitnehmen, können Sie sich davon nach unten ziehen lassen, die Beute in diesem Kasten verstauen und sich wieder nach oben ziehen lassen. Aber Sie müssen trotzdem noch eine richtige Tauchausrüstung haben. Ja. Ich schätze schon. Und ich wette, die befindet sich irgendwo in dieser Höhle. Aha. Klug äh, oh. <lacht> zu schade, dass ihr dahinter gekommen seid. Wo kommen Sie denn so plötzlich her? <lacht> wir sind mit dem Auto hier. Genau wie ihr. Und wenn wir die letzte Ladung von unten aufgeholt haben, dann werden <lacht> wir auch wieder mit dem Auto verschwinden. Im Gegensatz zu euch. Was soll das heißen? <lacht> <lacht> Komm her, du! Ihr werdet eine Weile hier bleiben müssen. Solange, bis wir über alle Berge sind. Mit <lacht> dem Schatz. Sie haben den Fund den Behörden nicht gemeldet, oder? Glaubt ihr, wir wären blöd? Natürlich nicht. Yes, halt bloß deinen Hundezaum! sonst passiert der jungen Dame hier etwas. Ruhig, Timmy, ganz ruhig. Sie können sie loslassen, wir machen ihnen keinen Ärger. Uns interessiert ihr Schatz überhaupt nicht. Aber uns. Ja. Wo kommt ihr denn her? Wir hatten uns in ihrem Auto versteckt, no. als wir hergefahren sind. Gut gemacht, Timmy, lass sie nicht los. No. Weg! Ich verschwinde. Was glaube ich kaum? Hä? Ihr beide seid verhaftet. Konrad Wilbert. Constable Wilbert in diesem Fall, Troy. Wo kommst du denn her? Meine Mutter hat mir erzählt, dass ein paar Kinder Münzen aus dem Flugzeugwrack in der Höhle an diesem Ende des Sees gefunden haben. Da konntet ja nur ihr beiden dahinter stecken. Wolltet den Fund wohl den Behörden verheimlichen, damit ihr das ganze Geld für euch behalten könnt. Wie, wie kommst du drauf? Nur Troy kannte die Geschichte aus den alten Zeitungen. Und nachdem mein Vater gestorben war, hat er angefangen, ein Tauchboot zu konstruieren, nicht wahr? Du hast rausgekriegt, wo das Wrack liegt und bist danach getaucht. Ja, na und? Wahrscheinlich wäre euch nie jemand darauf gekommen, wenn nicht... Wenn nicht Mrs. Leary zufällig alles entdeckt hätte, da haben sie sie erpresst, dass die Bank ihres Vaters ihr den Kredit für die Pension kündigt, wenn sie etwas sagt... Du hast … was? Die Alte wollte alles verraten. Die Behörden hätten sich alles unter den Nagel gerissen, Grant. Und was sollte die Sache mit dem Ungeheuer? Ich dachte, wenn die Leute das Ungeheuer sehen, bleiben sie vom See weg. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Sogar einen Sound habe ich mir einfallen lassen. Das war also das schreckliche Gekreisch, das wir gehört haben. Nur eine Montage von einem Tonband. Ja. Na, diese Geschichte kommt als spezielle Anekdote in mein Buch. <lacht> und wir werden berühmt. Mhm. Und reich noch dazu für eure Verhältnisse. Für eure Hilfe dürft ihr sicher eine hübsche Belohnung erwarten, sobald das Wrack von den Behörden gehoben worden ist. Reich und berühmt. Was will man mehr? Wie wär's denn mit Abendessen? Ich hatte heute nämlich noch keins. <lacht> <Sie ist richtig. lacht>